Capitolul 1. La început Comportamente magico-religioase ale paleantropilor 1. Orientație Unelte de făcut unelte Domesticirea focului În pofida importanței sale pentru înțelegerea fenomenului religios, nu vom discuta aici problema hominizării. Ajunge să reamintim că poziția verticală marchează deja depășirea condiției primatelor. Nu ne putem menține în picioare decât în stare de veghe. Grație poziției verticale, spațiul este organizat într-o structură inaccesibilă prehominienilor, în patru direcții orizontale proiectate pornind de la un ax central, sus-jos. Astfel spus, spațiul se lasă organizat împrejurul corpului omenesc, ca întinzându-se în față, spate, la dreapta, la stânga, sus-jos. Pornind tocmai de la această experiență originară, a te simți asvârlit într-un mediu de o întindere aparent nelimitată, necunoscută, amenințătoare, se elaborează diferitele moduri de orientație, căci nu putem trăi mult timp în amețeala provocată de dezorientare. Această experiență a spațiului orientat în jurul unui centru explică importanța diviziunilor și împărțirii exemplare a teritoriilor, a aglomerărilor și a locuințelor și simbolismul lor cosmologic. Nota 1. Experiența spațiului orientat este încă familiară omului societăților moderne, deși el nu mai este conștient de valoarea existențială a acesteia. Închei nota. O diferență tot atât de decisivă în raport cu modul de existență al primatelor este evidențiată de folosirea uneltelor. Paleandropii nu numai că se folosau de unele unelte, dar erau în stare să le și făurească. Este adevărat că anumite mai maimuțe folosesc obiecte ca și cum ar fi unelte și se cunosc chiar cazuri în care le și prelucrează. Dar paleantropii produc în plus unelte de fabricat unelte. De altfel, modul în care se folosesc de unelte este mult mai complex. Ele păstrează în lor gata să se folosească de ele în viitor. Pe scurt, întrebuințarea uneltelor nu se limitează la o situație particulară sau la un anumit moment specific, cum se întâmplă cu maimuțele. E cazul, de asemenea, să fie precizat că uneltele nu prelungesc organele corpului. Cele mai vechi pietre care se cunosc au fost prelucrate în vederea unei funcțiuni care nu era prefigurate în structura corpului omenesc, în special aceea de a tăia, acțiune diferită de aceea de a sfâșia cu dinții sau a zgâria cu unghiile. Progresele foarte lente în tehnologie nu implică o dezvoltare asemănătoare a inteligenței. Se știe că avântul extraordinar al tehnologiei în ultimele două secole nu s-a tradus printr-o dezvoltare comparabilă a omului occidental. De altfel, așa cum s-a remarcat, orice inovație comporta un pericol de moarte colectivă. Imobilismul tehnologic asigura supraviețuirea paleantropilor. Domesticirea focului, adică posibilitatea de a-l produce, de a-l conserva și de a-l transporta, marchează, s-ar putea spune, separarea definitivă a paleantropilor de înaintașilor zoologi. Cel mai vechi document atestând utilizarea focului datează de la Chiu Cutien aproximativ 600.000 de, de ani. Dar e probabil ca domesticirea să fie avut loc cu mult înainte și în mai multe locuri. A trebuit să reamintim aceste câteva fapte bine cunoscute pentru a nu pierde din vedere citind analizele care urmează că omul preistoric se poate comporta ca o ființă înzestrată cu inteligență și imaginație. Cât despre activitatea inconștientului, vise, fantezii, viziuni, fabulații, etc., putem presupune că ele nu se distingeau decât prin intensitate și amploare de cele ale contemporanilor noștri. Dar trebuie să înțelegem termenii intensitate și amploare în sensul lor cel mai puternic și cel mai dramatic, căci omul este produsul final al unei decizii luate de la începutul timpului, aceea de a ucide pentru a trăi. Într-adevăr, hominienii au reușit să l depășească pe strămoșii lor, devenind carnivori. Timp de vreo două milioane de ani, paleantropii au trăit din vânătoare. Fructele, rădăcinele, moluștele, etc., recoltate de către femei și copii, erau insuficiente pentru a asigura supraviețuirea speciei. Vânătoarea a determinat diviziunea muncii după sex, intensificând în acest fel hominizarea, căci la carnivore și în toată lumea animală o astfel de diferență nu există dar neîncetata urmărire și doborâre a vânatului au sfârșit prin a crea un sistem generiți de raporturi între vânători și animale masacrate. Vom reveni îndată asupra acestei probleme. Să reamintim pentru moment că legătura mistică între vânător și victimele sale este relevată prin însuși actul de a ucide. Sângele vărsat este întru totul asemănător sângelui omenesc. În ultima instanță, legătura mistică cu vânatul dezvăluie înrudirea între societățile umane și lumea animală. Adobărâi animalul vânat sau mai târziu animalul domesticit echivalează cu un sacrificiu în care vânătorul și victima sunt interschimbabile. Nota 2 Această idee, extrem de arhaică, supraviețuia încă în Antichitatea Mediteraneană. Nu numai că se substituiau animalele victimelor omenești, obiceiul este universal de răspândit, dar oamenii înșiși erau sacrificați în locul animalelor. Conform Walter Burkett, Homo Necans, pagina 29, numărul 34. Închei nota. Precizăm că toate aceste concepții s-au constituit în timpul ultimelor faze ale procesului de hominizare. Ele sunt încă active, modificate, revalorizate, camuflate la mii de ani după dispariția civilizațiilor paleolitice.